Розділ 22. Дорога, що планувалася як чотиригодинна, перетворилася для Бронламі на на десятигодинний кошмар. Спочатку довелося збочити і прийняти важке рішення, залишивши Селена позаду. Вона не хотіла, аби поет заставався на самоті, але так само не могла його силувати і не бажала втрачати часу, повертаючись до гробниці. У результаті обхід уздовж кражу вартував їй години. Шлях крізь останні дюни та скелясті пустирі був виснажливий і нудний. Коли вона досягла підніжжя гір, настало вже пізнє пообіддя і твердиню вкрила тінь. По 661 кам'яній сходинці з твердині 40 годин тому був легким, а підйом перетворився на випробування навіть для її м'язів корінної лузійки. Чим далі вона підіймалася, тим прохолоднішим ставало повітрям, а краєвиди захопливішими – аж доки брон не опинилася на висоті 400 метрів над підніжям, де вже більше не пітніла і де знову стало видно долину гробний часу. Із цього кута проглядався лише вершечок кришталевого моноліту, який уривчасто спалахував і загорявся світлом. Вона зупинилася, аби переконатися, що насправді то не передача повідомлення, а випадкові відблиски від однієї з кришталевих панелей, які звисали із розбитого моноліту. Перед останньою сотнею сходинок Ламія знову включила свій комлог. На каналах комунікації лунало швидше шипіння і тарабарщина. Певно, їх спотворювали часові хвилі, які не забували хіба що найближчого електромагнітного зв'язку. Можна було би передавати повідомлення лазерним променем. Це наче спрацювало на консольному древньому комлозі. Та крім цієї єдиної машини, у них більше не лишилося лазерного зв'язку після зникнення касада. Ламія зіщулилась і полізла вгору останніми сходинками. Твердиню Хронуса побудували андроїди сумного короля Білі, хоча насправді твердиною вона ніколи й не була. Її будували як місце відпочинку, таверну для мандрівників і літній рай для митців. Після евакуації міста поетів це місце стояло порожнем понад століття, і лише найсміливіші шукачі пригод заходили сюди. Із поступовим послабленням загрози натрапити на ктеря. Туристи і пілігрими почали використовувати будівлю, і врешті церква ктеря знову її відкрила в якості важливої стоянки у щорічній проще. Окремі кімнати були видовбані глибоко вгорі або збудовані на вершечку найбільш важкодоступних веж. Подейкують що там проводилися таємні ритуали та вигадливі жертвопринесення створінню, яке послідовники культу ктеря називають аватарою. Через неминуче відкриття гробниць жахливі нестабільні хроноприпливи та евакуацію північних територій, твердиня Хроноса знову змовкла. Так і було до повернення Бронламії. Пустеля і мертве місто ще були залиті сонцем, але над твердиню вже смеркалося, коли Ламія дійшла до нижньої тераси, сіла трохи перепочити, а тоді вийняла із найменшої сумки ліхтарик і війшла у лабіринт. У коридорах було темно. Коли вони зупинялись тут два дні тому, Касаду усе оглянув і дійшов висновку, що тутешні джерела енергії вийшли з ладу. Сонячні конвертери розтрощені, термоядерні батареї розбиті і навіть запасні акумулятори понівечені та розкидані навколо. Брон згадувала про це купу разів, поки долала 660 сходинок і раз по раз дивилася на обмерзлу канатку. Від часу, коли прочани минулися, у найбільших залах для обідів та зустрічей нічого не змінилося. Крізь виднілися засохлі рештки харчів, та сліди панічної втечі. Трупів ніде не було. Проте буріплями на кам'яних стінах і гобеленах свідчили про криваву оргію, що сталося тут кілька тижнів тому. Ламія проігнорувала хаос, проігнорувала вістунів, великих чорних птахів із моторошно-схожими на людські обличчями, що вилетіли із центральної обідньої зали. Проігнорувала і власну втому від підйому на незлічену кількість поверхів до складу, в якому зупинялися пілігрими. Сходи чомусь усе вущили, а бліде світло, що опадало на них із кольорових скель, вигравало хворобливими тонами. У розбиті вітражі та спорожнілі шибки всередину зазирали хемери, що так і позавмирали перед входом. Холодний вітер дмухав із засніжених вершин хребта вуздечка, і лам'я, яка перед цим обгоріла на сонці, тепер тремтіла. Сумки й інші речі лежали там, де їх і залишили, у маленькому складському приміщенні високо над центральною залою. Брон зазирнула до кількох коробок і ящиків у кімнаті, аби пересвідчитись, що там є харчі тривалого зберігання, а тоді вийшла на маленький балкон, де Лінар Гойт грав на балалайці всього лишень кілька годин, цілу вічність тому. Тіні вершин простягалися по піску на кілометри, майже до мертвого міста. Долина Гробниць часу та кам'яниста постеля за нею все ще нудилися в надвечірньому сонці, а брили та невисокі скелі відкидали хаотичні тіні. Ламія не могла звідси роздивитися гробниць. Хоча моноліт час від часу ще виблискував. Вона знову перевірила зв'язок на комлозі, вилаялася, почувши лише звуки, статики та фоновий шум, і зайшла назад, аби відібрати та завантажити провізію. Вона взяла чотири базові набори, загорнуті у пленопін та формований фібропласт. У твердині була вода, сніг танув високо вгорі і стікав у резервуари, а настільки примітивна технологія просто не могла зламатися. Жінка наповнила всі свої пляшки і розвернулася навколо в пошуках інших. Нестача води відчувалася найважче. Вона проклинала Селена за те, що він не пішов із нею. Стариган міг понести принаймні півдесятка баклажок. Вона вже збиралася йти, коли почула якийсь шум. Щось відбувалося у великій залі між нею і сходами. Ламія натягнула на себе останні торби, дістала з-за пояса батьків автоматичний пістолет і почала повільно спускатися. У залі було порожньо, вістони не поверталися. Над рештками їжі та столовим начинням надималися, наче зогнилі вимпели, обшарпані вітром важкі гобелени. Біля іншої стіни, під плодовом вітру, вільно оберталася величезна скульптура ктеревої голови із хрому та сталі. Брон просувалася по стінкою, роззираючись через кожні кілька секунд, аби надовго не йти спиною до темних закутків. І раптом скаменіла від крику. Це був нелюдський людський вереск. Він піднявся до ультразвуку і вище. Ламі аж зуби задзвеніли, і вона вже було схопилася побілілими пальцями за зброю, аж раптом верескою вірвався, так, наче з програвача зняли лазерну голку. Жінка побачила, звідки лунав той галас. За бенкетним столом, за скульптурою під шістьма вітражними вікнами, що ніби кровили приглушеними фарбами від останніх променів сонця, були невеликі двері. Той голос відбивався спочатку вгорі, а потім назовні, так ніби втікав із підземелля чи погребу. Бронламія була допитливою. Усе життя вона боролася із надмірною цікавістю, що врешті призвела до вибору застарілої та інколи навіть дивної професії приватного детектива. Неодноразово через цю свою особливість Ламія потрапляла у незручні або проблемні ситуації чи одночасно в обидві. Аналогічно траплялося таке, що цей підвищений інтерес віддячував їй знаннями, якими мало хто міг похизуватися. Проте не цього разу. Вона прийшла по таку потрібну воду та їжу. Більше ніхто б сюди не подався. Троєлітніх чоловіків не змогли б її обігнати, навіть не зважаючи на те, що їй довелося дати гак мертве місто. І вона повинна принести їм воду та їжу, а все решта її не цікавило. «Касат?» – міркувала вона, але відкинула цю думку. Такий звук не міг вирватися з горла полковника Збройних сил. Тримаючи пістолет на поготові, бронламія позадкувала від дверей так намацала головні сходи і почала обережно спускатися, рухаючись крізь кімнати так тихо, як тільки міг дозволити вантаж із семи кілограмів продуктів та понад десятка пляшок. У тьміяному склі найнижчого поверху вона побачила своє відображення. Зігнута під торбами поста, що водить дулом пістолета, в той час як важка ноша звисає на широких лямках і телепається у неї за спиною, торохкочучи пляшками і флягами. Побачене не зацікавило Ламі. Вона зіткнула з полегшенням, коли вийшла на нижню терасу, на прохолодне розріджене повітря, і зібралася спускатися. Лектар їх ще не знадобився. Вечірнє небо, яке раптом затягли низькі хмари, відкидало навколо рожеве і бурштинове світло, густим чайвом заливаючи навіть твердиню і підніжжя гори. Вона переступала через дві сходинки, і її сильні м'язисті ноги заболіли вже на середині шляху. Зброю назад вона не запхнула, а тримала напоготові на випадок якби щось спустилося з гори або ж з'явилося у близькій розщелині. Спустившись донизу, вона відійшла від сходинок і поглянула вгору на півкілометрові башти й тераси. На неї летіло каміння. І не тільки каміння зрозуміла вона. Хтось зіпхнув хемер з їхніх древніх сідал, і вони котилися вниз разом із брилами. У присмирку вона розрізняла їхні демонічні морди. Ламія побігла, і всі її пакунки і пляшки таліпалися. Зрозумівши, що часу встигнути до безпечного місця в неї немає, жінка шмигнула між двома обіпертими одна на одну скелями. Торби не давали їй повністю заховатися, і вона намагалася їх скинути, послабивши лямки. Жахливо загуркотіло, коли перші камені впали за нею, а тоді зрикошетили і перелетіли через неї. Брон пхалася і проштовхувалася із силою, що рвала шкіру і трощила фібропласт. І врешті вона вмостилася під брилами, затягнувши за собою пляшки та сумки рішуче налаштована більше не повертатися до твердині. Каміння розміром з голову чи кулак котилося у бабіч. Відбита довбежка гобліна проскакала жінку і розбила надрузки невеликий камінчик заледве в трьох метрах від неї. На якусь мить повітря сповнилося уламками. Великі камені роздроблювалися об брилу в неї над головою, а тоді лавина минула, поступивши з місцем дрібнішому щебеню. Лам'я саме схилилася, аби запхати рюкзак далі у сховок, коли камінчик завбільшки з її комлог, відскочив від зовнішньої сторони скелі, майже горизонтально влетів у її укриття, двічі відбився від стін у середині і вдарив її в скроню. Брон опритомніла зі старечним стогоном. Голова розколювалася. Стояла глупа ніч. Крізь щілини у її прихистку проглядалися спалахи далекого бою. Пальцями вона торкнулася скроні і відчула засохлу кров на щуці та шиї. Вона виповзла із розчілини, важко притискаючись через купу своїх уламків, і присіла на мить, схиливши голову й долаючи нападну доти. Її торби були сілими. Лише розбилася одна пляшка з водою. Пістолет вона знайшла там, де його впустила. Він не був закиданий жорствою. Кам'яний виступ, на якому вона стояла, весь посікло і порубало під час нетривалого зсуву. Лам'я глянула на комлогу. Минуло менше години. Ніщо не спустилося і не потягло її за собою, чи не перерізало їй горла, поки вона лежала без стями. Вона останній раз визирнула на вали та балкони, яких тепер там у горі не було видно, витягла свій вантаж і закрукувала зрадницькою рінистою стежкою у подвійному темпі. Коли Брон дійшла до краю мертвого міста, Мартіна Селена вона не знайшла. Хоч насправді не очікувала його там побачити, вона попри те сподівалася, що поет отомився і пішов назад до долини, яка була всього за кілька кілометрів звідти. Спокуса зняти з себе торби, покласти пляшки на землю і трохи перепочити була надто великою. Та брони її здолала. Із маленьким автоматичним пістолетом у руці вона пішла вулицями міста. Вибухів світла було достатньо, аби освітлювати їй дорогу. Поет не відповідав на її крики, що луною відбивалися від стін, хоча сотні маленьких пташок, яких Ламія не знала, зірвалися з місця і залопотіли в темряві білими крильцями. Вона ходила нижніми поверхами старого королівського палацу, гукала на сходах та навіть одного разу вистрелила в повітря, однак і духу Селена чутно не було. Брон пройшла внутрішнім двориком за стінами, густо вкритими в'юнком, гукаючи його на ім'я і шукаючи якогось доказу поетової присутності. Вона бачила фонтан, що нагадав їй розповіді Мартіна Селена про ту ніч, коли зник сумний король Біллі, його тоді забрав ктир. Та там були й інші фонтани тож жінка не могла бути впевнена, що це саме той. Ламія пройшлася центральною обідньою залою під розбитим куполом, але там були лише тіні. Вона почула якийсь звук і роззернулася із пістолетом напоготові, та виявилося, що то вітер ганяє якийсь листок чи древню паперову сторінку. Брон зіткнула і пішла з міста, рухаючись легко, незважаючи на втоми від кількаденного недосипу. Відповідей на запити комлога не було хоча вона й відчувала, як разом із часовими хвилями на неї накочується дежавю. Це її не дивувало. Вечірні вітри знищили будь-які сліди, які міг лишити Мартін, повертаючись до табору. Гробниці знову мріли. Ламія це помітила, ще й не дійшовши до широкої сідловини, яка вела у долину. Вони горіли не дуже яскраво, це годі було й порівнювати із беззвучним буйством спалахів у небі. Та кожна із наземних гробниць, здавалося, відкидала бліде світло, Наче позбиваючись енергії, накопиченої протягом тривалого дня. Брон зупинилася біля входу в долину і загукала, попереджаючи сола й інших про своє повернення. Вона б не відмовилася, якби їй запропонували донести речі на останніх ста метрах. Спина в жінки нила, а сорочка просякла кров'ю там, де лямки врізалися у тіло. Ніхто не звався. Повільно підіймаючи сходами до сфінкса, вона відчула втому кинула речі на широкому кам'яному ганку і полізла по ліхтарик. Всередині було темно. Спальні мішки та сумки були розкидані по кімнаті, де вони ночували. Лам'я крикнула, почекала, доки стихне луна, і знову освітила кімнату. Все як раніше. Хоча ніщо змінилося, вона заплющила очі й пригадала приміщення таким, яким воно було зранку. Зник куб мебіуса. Дивний ящик у захисному енергетичному полі, що лишився від гетамастіна на буйрі, більше не стояв на своєму місці у кутку. Брон знизала плечима. І вийшла назовні. На неї чекав ктир, стояв просто за дверима. Він був вищим, ніж вона уявляла, він просто нависав над жінкою. Ламія вийшла, а тоді одразу позадкувала, придушуючи бажання заверещати. Вона звела пістолет, але той виглядав нікчемною абищицею у її руці. Брон навіть не помітила, як випустила ліхтарик на кам'яну підлогу. Та штука схилила голову і подивилася на неї. Десь із поза його багатофасеткових очей пульсувало червоне світло. На кутастому тілі і лезах вигравали промені. «Ах ти, сучий, сину!» – промовила Ламія рівним голосом. «Де вони? Що ти зробив із солом дитиною? Де всі?» Створіння нахилило голову в інший бік. Те обличчя було занадто чужинським, аби прочитати на ньому хоч якийсь вираз. У його рухах відчувалася лише загроза. Сталеві пальці ляскали, розгинаючись, наче викидні скальпелі. Ламія чотири рази вистрілила в обличчя ктиря. Важкі шістнадцятиміліметрові кулі гучно стукали і зі свистом відскакували в ніч. «Я сюди не вмирати прийшла, бляшана падлюко!» – гаркнула брон і випалила ще з десяток разів, не схибивши ні разу. Летіли іскри. Кти роздіяння в голову, наче дослухаючись до якогось далекого звуку. А тоді зник. Ламія зойкнула, схилилася і покрутилася навколо. Нічого. Долина сяїла під нерухомим зоряним небом. У далині здіймалися тіні кольору чорнила. Навіть вітер затих. Бронламія поточилася і сіла на найбільший рюкзак, намагаючись стишити прискорене серцебиття. Вона здивовано усвідомила, що не злякалася. Не зовсім. Хоча заперечити викиду адреналіну в кров не могла. Жінка все ще тримала пістолет у руці. У магазині лишалося з півдесятка куль і в достатній кількості рушійного заряду. Вона взяла пляшку і довго пила. Ктир з'явився з боку миттєво і беззвучно. Лам'я випустила пляшку і, перекочуючись на бік, спробувала повернути пістолет. Із таким же успіхом вона могла б рухатися у сповільненому темпі. Ктир витягнув праву руку, пальці, схожі на шватські голки, зблиснули. Один із гостриків сковзнув їй за вухо, намацав череп і легко та безболісно сковзнув у голову, лишаючи по собі лише крижане відчуття.